що ближча істота підходить до людини, то жалюгідніша вона. Як оцей яструб взимку. Людина теж залежить від інших людей, тому вбила собі в голову, що залежить так само від сонця, і від снігу, і від дощу. Як же можна бути залежним від того, чиєю частиною і цілим ти є? Що ти на це скажеш, подорожній? Я думаю над тим, що нас розділяє і вже ніколи не злучить, а все інше в минулому. За пагорбом, відказав подорожній, він же господар готелю. І Антон замислився не над його словами, а над тим, як одна людина може ставати іншою і дозволяє їй висловитися. Театр – це спроба дати висловитися різним людям, які живуть в одному тілі, але для цього їх спершу треба зачарувати – змусити прокинутися. Він бачив зараз Леонтія, а не подорожнього а тим часом той продовжив. «Ми давно вже не є частиною цілого. Самотність звільняє людину і від цього. Ми зібралися тут для того, щоб це усвідомити і жити навіть у зимку». Тоді до вогню підійшла жінка, закутана в темну шаль. «Ми тут не для того, щоб заново пережити пекло самотності. Правду, каже Зофія, не варто шукати віддзеркалення чи то в небі, чи на землі, бо ми належимо їм однаковою мірою». «Важливо те, що в нас всередині. Зима чи літо, весна чи осінь. Ми будемо переживати їх знову, доки не пробачимо світові, який загнав нас на окраїну страждань. Це коло. Чуєш подорожній?» «Коло». І обернувшись вдруге, ти знову побачиш місто, у якому колись побував. «Як же вийти з цього кола?» – спитав писар східних воріт притулку – Хоч для інших він був лише мандрівником, але важливіше, ким ти є для себе? Він знав, що повернеться до своїх обов'язків. Але невже йому знову доведеться когось шукати? Жінка стріпнула волоссям і засміялася. Навпомацьки незнайомцю. Подекуди рачки і з покорою в серці. Надія колись згубила мене, і вона ж врятувала. Хочеш довідатися як? Хочу, відповів Антон. Але найбільше я хочу покласти край своїм мандрам. Мені треба знайти одного чоловіка, який міг приховати чи забути власне ім'я. Про це поговоримо згодом. Моя історія не стала для мене чимось таким, що я вже осягнула. І я рада була б, якби ти допоміг мені в цьому. Добре. Тепер залишилося тільки їх двоє, а між ними багаття. Жінка перевела ду і стала розповідати. Це історія з іншого світу, який ми всі покинули за дієї причини. Сам знаєш який. Колись я взяла чужий злочин на себе, щоб врятувати чоловіка, якого любила. Мене засудили. В'язниця містилася в якійсь ямі, а може й ні, але небо було дуже високо, і я бачила за його клаптик. То була в'язниця для жінок. Деякі перебували тут роками. Усе виглядало сірим і брудним, жодного чистого кольору. Колись я малювала картини. Тепер мені доводилося шити грубу просту одежу для в'язнів, воїнів та двірників або працювати у пральні. Щоб ближче було до звільнення, то далі я віддалялася від товаришок по нещастю. Я із захватом уявляла собі, як виходжу через браму в'язниці на залиту сонцем вулицю і починаю нове життя. Уяви, як почуває себе той, хто понад усе життя цінував свободу. Нікому не вдавалося поневолити мій дух. Тому перебування у в'язниці було лише жертвою мого тіла. Уроком, який доля послала мені, щоб я зрозуміла, настільки байдуже ставилася я до того єдиного тіла, яке знищували час, хвороби, нужденне, вбоге існування. Одного разу до матерів прийшли їхні діти, що народились у в'язниці, щоб привітати їх з днем матері. Ці діти не знали, що таке свобода – і що таке її обмеження? Вони були невинні й і радісні, із матерями бачилися лише що не дідлі. Троє дівчаток і хлопчик лепетали віршики, а ми сиділи й слухали. І тут наглядачка сказала хлопчику в запраній сорочці, щоб підбадьорити його, коли той запнувся. Твій тато дивиться на тебе, і показала рукою на скляне вічко пристрою, що стежив за кожним нашим рухом. І хлопчик щасливо посміхнувся дочитавши віршик до кінця. Це мене так вразило, що вночі я довго не могла заснути. Слова наглядачки набули для мене містичного змісту. Мій батько дивиться на мене.